mtazamaji wa Esta TV karibuni katika chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali mbali, na leo nakuletea historia ya kabila la Wabembe Wabembe ni kabila la watu ambao wanaishi katika nchi zote za maziwa makuu ya Afrika wanapatikana kwa wingi fizi nchini DRC Kongo wanaishi katika nchi tofauti tofauti kama vile Kongo Burundi na Tanzania katika mkoa wa Kigoma Wabembe ni wabantu wanaokalia mwambao mwezi wa Tanganyika mkoa Kigoma wote ni wazao na wale walio jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo muda mrefu uliyopita baadhi yao walibadili jina la kabila lao na sasa wanajiita wa manyema wengine wakijichanganya na kabila la Waha, kabila kubwa katika mkoa wa Kigoma lugha yao ni kibembe katika mwaka wa 1991 idadi ya wabembe ilikuwa la na hamsini elfu huko katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, ila kwa sasa idadi ya wabembe haijulikani kikamilifu kufuatana na kusambaratika kwa kabila hili kwenye sehemu zote duniani. Miaka kadhaa iliyopita hadi hivi sasa kuanzia mwaka wa 2005 idadi inazidi kuonyesha kwamba wabembe ndio wengi katika mabara yote tofauti, katika mabara ya marekani, australia, ulaya magharibi na ulaya ya kaskazini. Lakini pia idadi ya wabembe wengine inaongezeka katika nchi za Afrika Kusini, Kenya, Zimbabwe, Malawi na Zambia. Wabembe wanajiita taifa Teule la Mungu ambapo hapo awali alikuepo mtu mmoja aliyekuwa akiitwa Ikunguele. Ikunguele alimzaa ikamapale. ikamapele akawazaa Muteleka, Belise na Nyakaisilo. Na bembe sele ni baba wabembe wote na baada ya pembe kuwa na familia kubwa wakaamua kuvuka mpaka Kigoma kuna karne ya 13 na tena kwa miguu akizungukia Burundi ukienda Kigoma hadi leo utawakuta wabembe wengi sana wakivua na kula samaki na ugali wa rowe alafu samaki wa kuchoma na chumvi kwa mbali. pale Kigoma wengi wanajiita wamanyema na wakati ukienda Kongo ukiita manyema hata sana. Jambo la msingi ninalolisema hapa ni kwamba wabembe wanahusika sana katika mikoa ya Kigoma na Ujiji. Na hata jina la Kigoma limetokana na mbembe mmoja kutoka nchi ya Ubembe, aliyeitwa Kagoma wa kabila la Wagoma. Lakini hata alikomboa Kigoma na Ujiji enzi za vita ya kwanza ya dunia. Alikuwa ni mbembe kutoka tarafa ya Fizi, akiitwa Bavumoya. mbali mbavumoya na alinakikomboa Kigoma alikomboa bunjumbura, Tabora na Mahenge Morogoro dini dini kubwa ya wabembe ni Ukristo ambao kwa asilimia 95% ndio wametawala lakini kienjili zaidi ni asilimia 14 ngoma za asili za kibembe ngoma za asili za kibembe zimekuwa maarufu sana Afrika kutokana na ngoma za Tanzania na fizi ya DRC Kongo na Ulaya kote imekuwa ikivutia sana watu wengi kutoka makabila mbalimbali upatikanaji wa Wabembe katika nchi ya Tanzania. Wabembe wa Tanzania wanamiliki eneo lote la Mambao wazi wa Ziwa Tanganyika kutoka Kagunga hadi Mgambo na idadi yao haijajulikana kabisa. Na hii ni kwa sababu wengi wao wanadai kuwa ni wamanyema, wagoma na wakati mwingine wanajita waha. 85% ya wakazi wa Ujiji Mkoani Kigoma ni wabembe. Kwa upande wa imani, mababu zao waliamini katika Mungu anayemuona. Mungu ndiye aliye hai, yani Yehova. Wahenga walikuwa wakitoa sadaka kwa njia ya maombi ambayo wanayaita Iela au Loelo. Lakini pia wanaamini sana roho ya wafu ambayo wanaita Osi. Osi inachukuliwa kwa mjumbe kutoka kwa mababu ambao huja kuwatembelea watoto na wajukuu waliobaki. Osi huja kwa namna ya roho inayozungumza na watu kupitia mwanadamu. Ili Osi ije kila mara, ni lazima nyumba ndogo ya duara ijengwe kwa umbo la msonge, ambayo inatumika kwa madhumuni ya kumwita babu. Wanazungumza kibembe au ebembe. Mila Mi za kitamaduni. Shirika lao la kijamii linatokana na ukoo wa ndoa ambao washuruki wake wangeweza kuishi katika vijiji kadhaa. Kitengo cha familia kwa ujumla kujumuisha vizazi vitatu. Chifu aliyesimamia kijiji alikuwa naita Ngabuba. Alihusisha mababu katika uwindaji ulikuwa ni shughuli kuu. Kabla ya kuondoka kwenda kuwinda, kiongozi angeomba mizimu ya mababu akitumia sanamu za wapatanishi. Izo piga magoti kama mwindaji anaingojea mawindo yake wabembe waliamini katika Mungu Mumbaji mzambi ambaye kwa kwa njia ya mfano alikuwa bwana wa maisha ya kifo isipokuwa mwisho ulitokana na kitendo cha mchawi ndoki mababu walikuwa na uhusiano wa karibu na walio hai na walipokea matoleo kupitia kuhani ambaye alitoa rufaa kwa sanamu kitebi au bimbi mababu hawa mara nyingi huva sifa ambazo ziliwaruhusu kutambuliwa kama waganga au wawindaji. Ibada ya mababu miongoni mwa wabembe ni ya zamani sana. Ingawa inatangulia matumizi ya sanamu na uchawi, Wabembe wa Tanzania wamepoteza utamaduni wao kwa sehemu kubwa na lugha ya Kibembe inazidi kufifia. Vijana wengi nchini Tanzania wenye umri wa miaka 30 hawawezi kuzungumza lugha mama. Badala yake wanatumia Kiswahili kama lugha yao ya kwanza na kufuatia utamaduni wa mila za Waswahili. Watu wasiohamahama ambao mara nyingi waliishi katika mazingira ya msitu. Wabembe walielekea kuviacha vijiji vyao vidogo kwani udongo ulipungua rutuba. Wanawake walilima mazao na wanaume waliwinda na kuvua samaki. Sanaa sanaa ya Bembe ni ya kidini sana. Kusudi lake ni kudumisha mawasiliano na wafu. Sanaa ni asili kabisa inayojumuisha hasa takwimu za mababu, zile ambazo zinaweza kutambuliwa kwa upungufu mkubwa kwenye tumbo. Mapango kama haya ya mwili tena. lakini yanaendelea kama tabia ya mtindo wa sanamu. Sanamu za wabembe zileganyika kwa ukubwa na jinsia yake. Kadi roho hiyo ilivyokuwa inaishi katika samu hiyo. Inawachunga kwa zao wake na kuwaadhibu wakivunja mila na desturi zao sanamu hiyo imevikwa ngozi au kitambaa kiunoni na mkufu wa shanga na huvaa ndevu mkononi katika mikono yake na sanamu yake katika mkono wa kuume kuelekezwa kwa kila mmoja au hubeba vitu bunduki au kisu katika mkono wake wa kulia na kibuyu upande wa kushoto, wakati mwingine almaria mbili hutengeneza uso wakati mwingine nywele huisha kwa msuko mrefu nyuma ya kichwa kielelezo kawaida ni sawa na magoti yamepigwa kidogo miguu yake huwa yenye vidole vilivyoelekezwa kwa uangalifu vimesimama kwenye misingi nafasi ya kukaa kutokea chini para kwa mara sanamu za kike zina sehemu iliyotamkwa karibu ya mraba kidevu pua kubwa na mdomo masikio yaliyochunga vizuri na nywele zilizochongwa kwenye paji la uso Muziri ni kielelezo cha nguvu cha anthropotic kilichomjumuisha nyenzo za mmea zisofunikwa kwa kitambaa chekundu ambacho kina mabaki ya babu na hupokea, chini ya makao madogo leojengwa kwa madhumuni matoleo ya kuwinda na divai ya mitende na sadaka za chakula takwimu za wabembe upande wa mazoezi ya kisanii wabende wanafanana sana kwa vikundi vingine vya DRC Kongo kama vile matumizi ya takwimu za Nkisi walakini takwimu za kibembe, ndio aina bainifu zaidi ya sanamu ya bebe. Bembe ni takwimu za mabamu zilizotolewa kwa umbo na hii ndio historia ya kabila la wabembe. hiyo yote kwako na Extra TV tacos muy lindo en apoteca y en